اریاص صالحین حدیث نمبر دے 20 سوا شपक्ष پیته تیرے سو چیا سات نمبر حدیث دے 20 سوا شपक्ष پیته کتاب الجهاد او باب دے 239 نمبر باب فضل العباده فی الحرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها خیر. باب دے په بیان د غړوالي نامو غوی باب دے په بیان د غړوالي د عبادت کې پفتنو کې او په ګډوډوالي د جنگونو کې او ول اختلاط او په ګډوډوالي کې د دشمن سره او ول فتن او په فتنو کې عبادت کول او په مثال دی انما قلمنیه صار رضی الله تعالی نو قال او وی رسول الله صلی الله علیه وسلم العباده فالحرج کایه جرتن الیہ عبادت کول په سکے ها په وخت زیات والد فتنوکې چې فتنه زیات شي دا رنگه جنگو نام شی د کفار او مسلمانانو سره په 15 وه کې جهاد کول ای عبادت کول ډېر سواب دے کا هجرتین پشان د اجر د مهاجر الیا یعنی ما سره ما ته چې څوک یو هجرت پیغمبر پاک کوی ما ته کوي نو دومره سواب دے لکه څنګه چې ما زباره پاره هجرت کول ما ماسره هجرت کول سواب ده نو پروفتونو کې او په جنگونو کې عبادت کول ډېر سواب ده ها زک ته دې ته تکي د خپل دین نه دخل کونه خپل دین سره دین مضبوط بچ کړي دین محفوظ کړي چې زما دین اسلام خراب نشي او دخل کونه ته تکي نگویا که ده حجرت که ده کلی یونا کلی بلتا ده پارده اسلام وواهو مسلمون باب و فضل سماحه ده فی البیع و شرائع و الاخذ و الاطای و حسن القاضی و تقاضی و ارجاع المکیال و المیزان و النهی عن التتفیف باب ده پبیان ده غروالی ده سماحهد فی البیع و گورا پا بیاکی او پا غستلو خرسولو که چی یو سلی یو اخلی او بیای خرسی نو داغی دا سور سواب ده نو داغی دا پا بارکی ده سوابونو پا گورا گورا باب ده پا بیان ده غروالی ده فراخ دیلی سره فرا خزل صراح، صراح، پل بے پا او فراخ ازل سره په سخاوت سره باغس پهلبه په خرڅولو او باغستلو کې او په اغستلو ولعطا پور کولو کې او وحسن القضاء او په خيستا ور کولو کې وتقاضي او په خيستا طلب کولو د خپل اجر یاد قرض کې کله چانه غواړې هم نو په ختريقه یې غواړه ادا سنا چې د ریوان کو تلاس واچې یا په ډاډو کې زمما پیسې نه راکې نه په دې طریقه تالب مکا او چور کې چانه دې یوشه غسته دې پلین دین باندې یا په کارو کې نو په ختريقه اوهه واپسې وکا وای جایل میکيال والميزان او په دروندوالې د پیمانو د تلو سره درونې ورکاس پهکې مور کوه بیا او دارنګې او نه دا من کید د کموالی دي ویللو ل موتووففین کم ټول کوي نو نهې تدفیف د کموالی نه س نه چېر ته د خلکو نه پوره شوې ولی چې بیا چله وړرکې نوړ کې کم ووررک او په غړوالی د محله توړ کوور کوو د موثر کې چاغ اسانی را وستون کې انتظار د موسر دې چاته موسرہ څنګه څنګه یې موسر نمراد چاغه قره زور کوونکې الموسر او ارات چې ارہ چې ته چاته قره زغستې نو داغه لاس کې سنې چې دغ لاس کې سنینو انتظاروتهکو بازار آببه کې خیر دی اووللو ووانو او لري کول دغ نه یاو ته انتظارو کې چې یاره عکه ټیم پره شو دی ستا خو اصله واده شو او د پ میاشتو نوغ یاره را ده نشته ز رابه کې خیر ده ز میاش پس را کوه تو پس بره کې او ته بلکل ختم کاچستا وسن کی یوه طبیته کم نه دا کی بای زنالما لری کول داغنه او یا مهلت او انتظار ور کولا غتا تاسو کی دا خدا سے خبر کی چماله په خله نه یو سړی د چانا پیسې اغستوی ټیم پورو شپل پس ورغه ګروان کلهاسو اچو ها وای ک اولاد خرسه او کار سقال خرسه غماله په خله پیسې راکه نه دا موه سختیمه کوو د چا سره الله پتا په سختی وکې اوس په دی یادتونونه د کرکيقال الله او تعالله ویل الله تا لاما تف حالو من خیرین فین اللله ب علی او چې کوی تاسو د سنې کا نه بشک الله پایې د پوه قوه اوفلمن کیاول میزان پوور کې پیمانو تفین صاف والله طب خصس نه سا م کو خلکو ته سیزونه دای ویلون حالاقاکې دپاره د کم ټول کوونکو کسان کله چې ټول کوئ د خلکوونه ستفون پوره تول کوي او کله چې پیمانې کوې خلکو تا یا وزن کوي غ تا یو سرون دی کمی کوي الله یزون نو اولای کاې خیاو ګمان نه کويړ والې خیاو ګمان نه کې دا کسان چې ب دی به پورته کوی شي یوم نظیم رضې ل یاو يقوم الناس پار شودریږي په خلقو دے رب العالمین د پار د رب مخلوقات یوه ورځ وطنه ودرېږي نو چې ته سوابه الله دربار کې ودرېږي نو ولې ذاته کې ولې ظلم کې په کمی کې پیمانو تول تو نو کې ولې چا د نقدزو زوخت ولې هغه سره بد یا یې یا کاروباله چا پیسې درک نو ذاته مکو دا سره وروړه وا نبي هوړیره ان نه رجلړ اات نبي یا ص الله عليه او سلام یا تقاذا هو یو بانډ چې او سرړی راغ نوبی للی سات او سلام ته چې طلب د قرضې کاواغه سړی د نبی للیصلات او سلام نه طلبې کا او د حضرت نه د په د خپل حه په د ف کوو د قیمت دا وکې نبی سلاملیښ ورکی وو او پیسې قرضوی دا غره پیغمبر د ټیم پر شګې د اتمره پیسې نه راکه هغه ته د پیغمبر سره حقیقت معلومو علاوه د پیسو حقیقت معلومو خو د پیغمبر او ته نه معلومه اوس علماء ته د عوامو سره حقیقت معلوم نه جزاصولوی خلق د حق پر علماء دا, دا, دا, دا, دا خپلو پیسو د ټاکو د یو سيزو ته قیمت معلومي د پیسو چې دا خرچ کیږي خود علما او د خبرو د غی عزت او د غی قدر او ته نهونه ځکه خبره بو تکي استادا استادا ها ان رجلن اول خو الفاظ غلط وې ده بيدبي يتقالوه فاغلزا له ګور اسکول کې معمولی ټیچرای ټیچری نو سره په ادب او ته کلام کوي جتا سودا سره سر وایي کنه تیچر او سورته وي سورته وي اول میڈم او تا وي ها او زمنګ دا لازمنګ معاف کی چې قران او حدیثو وینو سو ها استاد دا وي دانه مولانا سي استاد څو ډری وړي مي استاد هو دا ګاړې والے مي استاد خو مصری مي ها او استاد خو چې دا لارو کې ناسې چومیاړی کې یغم الګر سفلو استاد ویکنوي نذور د په گني چې دا خو استاد نا مولانا صاحب ها عالم سي مولانا سي دا وای همدار به ده بني او بیا تاداوي او تاداوي ادب ځان کي پیدا کړي نودا به ده بسړه اوراږي ٹھیک ده تا او ته په سیدي خو په ستريقي دي ا حدیث مونته پیغمبر پاک نقل کړي راغې سړې نبي عليه صلوات و سلام ته څې طلب ده په سور کا او داغه او چې په بخارسک پی له نو سختی کړه غسړی ها دا پیغمبر په پیغمبر سختیو کړه په خبرو کې او یا په طلب کولو دا قیمت کې لکه څنګه چې عادت باند چانو د جہالت د زمانه نو چې کله هغه سختیو کړه فهمه به اصحابو قسط کوه پاسړی باندې د نبی رسول اسلام صحابه او جوړ د زمانه کړه وللاستوکا پ غمبر سرې ب واس کې دکه پیغمبر سر د پې صفو ته قدر قدر قدرو معلومو چې دا ډ لې سری د خو د خپلو قدرو بانې چې د میری سریو په رسول نو ره سول الله صله الله وال سلام درو پرې د د ل د بیاې سلام پرې د ساح به د ل ف نه ل ساحهبلحققیې مقالن بېشکه دا پاره د خاون د حقا مقاله زېد حق وی نه اي ها زېد وی نه حقش خیر دي ها د صاحب د حق د پاره وی نه وی کده څه خبره ماته کوي خیر دي پر د حق دي زماده ماسره حق دي پمای قرض او ما پور کړل نه دا ثم قال انبي او النبي عليه صلوات و سلام اعطوه سنن مثلا سنه ورکیتا سواغتا ها بچه دو په کال په شان دا کال دا په کم سور دا کلونو چه ماله اوخرا کلی ونو پا آگا مقدار اوخرا ورکی دا کال کد دو کالوی کد دری کالوی صاحب ویدالله پیغمبر لا نجدو الا مصر من سنی منگا نمومو مگر پا شامگر پا امسلا مگر غرا پا کلنو دائی که تاله کوم او خوده را کړلې نو دا غې نه غوړه من سره شتا ها نو فقاد بن بي الاسلام او تو هو ور کیتا سودتا غوړه ولي فان خيركم احسنكم قزا بشک غوړه استا سونه چې خيستوي استا سونه پیت بار د واپس کولو کې خیر دی به تر شه ولا ور کوي په واپس کولو کې به تر ور کولو ضروري به تر دلالت خبره چتا لا چا يوشه قرض کي درکو داسې درکو او کدا غينوله خشې ورکي يا لګډير ورکي نو به تر ابي ابو خوشاله شي متفقن عليه اتفاق کړي شوی په دي حديثه د بوخاري او د مسلم وان جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا وي الرحم الله رجلا سمحا رحم ديو کې الله پاسړي ا سمحن چا هکې په فراخ زر باندې ها سخاوت کیزا با کله چې اغستل کوي وزشتراو کله چې خز... اغستل اخر سوال کوي وې زق تزا او کله چې طلب ده قضا کوي د چانه طلب ده قرزه کوي نو په صحیح طریقه کوي په فراخ زر باندې کوي په نرم... نرمی سره کوي سمه نرمي دا نه چې زور تلاوی په کوي رواه البخاری او په دې پیش پېش کوي نورم وعن ابي قتاده رضی الله تعالی عنہ قالا وسمعت رسول الله ما النبي عليه الصلاه والسلام نوېدلي یقول چوي من سر هو اي نجيوه الله من قرب من خرابي يوم القيامه عاشو چ خوشاله کې غلره چې بچکی غلره لا د مصیبتونو نا پرز د قیامت کې نوغہ دے نرمیو کے فل یونف فسان معسرن نو سد کی آ اگد نرمیو کی, کی, کی داغا سخت آن معسرن چاغا سختی کوں کی آ نرمی دیو کی پ معنی فل یونف فس ورستو دی کی دا تنگ دستنا و خپور داغه سره پیسې نشتا نو دې د رستواليږي ویژه خیر میاش په سیراکہ خیر دوم میاشته په سیراکہ چې کله دا سره و شې راي کا او یزا انو یاد لری کې دا غنا پری دې چې تاسو سره نشتا زبوس ما تہ ماف کړ پرګرا ها ورستوريږي سو کوی چې ما الله دا غلولې مصیبتونو نه دا غلولې عذابونو نه چې په د قیامت کې به چه دا غیر نمی اللہ او دا غیر نمی اللہ خلاس کی نو دید سو کی دید قرزدار پل تا تاخیر ور کی چه خیر دید تازه خوما نیتی خوا دا غیر نمی خیر رست راکا او یاو یده لکه بزده تماب میکره نو الله به دا انسان دا سختو حالاتو و حالات و نپورد دا که امد کسی کی خلاس کی اللہ دا منگتول کی او قران کې مله وي او ان کا نزوع اسرت فنذرت النلا میسر وان تصدق رواه مسلم وان نبی اورا دا چرته وي وی با تیم پروشوي کا پټه غانه کې وای کنا وې ا ها وځلې و جلې و ها وځنی پدې ځانه کې خپلو پیسو وځنی بیا هو وان اغه او یو مسئله نشته ها زماسته نشته مبا دا هغه مخر او ته چې دا نشته الله دې سره شته زه پیدا به شرابه کې وعنبي هريرا دانه وینې چې نه نه مالا دا کړی هغه دې دی کوم دا امتحان دی ها ما یو څه بچندر آوه اوبه بیا سودم کوي و زه یې دا کمیا شست کوي دا په سبي سي وعن نبي حريرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى الله عليه وسلم ولي رجل يدائن الناس يو سرهو جاغه بمام لكولد خلق سره لين دين بيكاو كاروبار بيكاو وكانا وغا يقولو ولي فتاق بالغلام تنو کردا اذا عطيتم وسرن کلاچ ورش تا يو تنگ دستا یاراش تا سر يو تنگ کاروبار کې ایو وجه سره تاسو داله قرضدار دی جذب نه فتجاوزان هو نو تجاوس کو داغنا ورستو کوه مطالبه دا په قرض سره او سختی پاغه باندې مکوا تجاوس کو داغنا یی د شخصی مکوا داغه سره لعل الله ایه تجاوزان شاید انشاء الله ها ایه تجاوزا الله و ما فیوو کی انا زمنگ نا اللہ و مینگتا قریب دیچی تجاوزو کې انا زمنگ نا یعنی منگتا با اللہ ما فیوو کی عفعفو بوو کی زکا انو فلا کی الله آسل مرشا نما خامشا قد اللہ صدف تجاوزعانو چا اللہ ما فیوکر داغنا ولی زکا خلکو ته ما فی کروا نو چا خلکو تم ما فی نو الله لائق دې په دې چې زبتا ته مافي وکم او قران کې مدلاوي هل جزاء اللسان الا اللسان ندا بدلد نه کی مګن نیکی چتاچا سلګو کځبړېو کوم وعن ابي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قالوا وقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل من من كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء حساب او حساب او کلی شد یو سړی سړا دا چانا دا سری دا چانو چو مخ نا په مخکنو کنو خلکو کېو فلم یو جدلو چنو مونږ دل شي داغه دا په د دا خیر نس شي الا داغه سه خیر نو اس خیر نو مگر داغه داو دا چته دا به مخالفت کاو د خلکو سره دب کډ ور ور د خلکو سره یعنی معاملې به کوله د خلکو سره د تجارتونو د کاروبارونو وکړه دې مه دیاونت دا دار شنه خلکو سره ملایوي کی سره کنه وکانه موسرن او هغه مالدار حالا سفراغ وکانه یا امرو حکم کاو مغلمان او خپل نوکرانو ته حکم کړي او ايت تجاوزو عن الموسر چې تجاوزو کی د سنه آ, مافیو معفیو کې مطالبهو کې دروستوالي د تنگ دسنا چې خیر دے سوق عجزې غريبي نو داغه سره په نرمی باندې کار کوي تدری ا ته تدری آ په نرمۍ باندې ايت تجاوزو عن الموسری چې نرمي کوي یو غریب راغې عجز راغې نو هغه ته حکم کړي او پسې باندې چ هغه سره نرمیکوي اجل دے پیسې اوس نیوې راوکه خیر دے چي نهي مال خیر خيدغ مناسب والا چې اوس سره وي ادکه ماسره ټیکټ نشاله سپي ودا غلس راکه خیر دے سبزی کاروبار کې او هغه مسئله سنیش تواي داله ګي وې دغه له ګي راکه قال الله تعالی ولی الله تعالی نهانو حقو بذالک منو دغه راغه له الله وی تعالله نه هنو حقکو بظالې کا منږ ډېله ی قوو پهې سرهې نو د نه الله و زه د د نه ډیل لا کم چا هغهه مافی مخلوک ته کوئ نو زبه ډېره مافی وکم زه ډې لا اکم تجا و کوي تاسو انو داغ نه زړه لایک امچتا سو تجاوز کوي نو زبستا سو نه تجاوزو قوم زبتا واست مافيو کما رواه مسلمون وعن حذیفه خندن سبادا شډیر کم خلق دی هو وی بای چې څه نشته زا ګوره پدې منډیانو کې پدې هغه کې بشه شي خراب بشي خو چلے نو ورکه وو هو ها من دایانو کې به سيزونه سبزيان خراب شي خو دا به خره کتد کیږي دا نه چې دا شي خرابيږي په کم ریټیو ډورکا اجز راغه غلا ورکا شاسې سبا ډیران ته گزارم او کچري ته گزارم دا نه دا خانه دا چې یې ارزان ورو یادې غریب سره انسانو کوم نو الله ته غټور شنه تباكي بیا وعن ان ثوابي منشي او تاواني منشي وعن حذيفه رضی الله تعالی نو قالا ار یو شه موږ د دنیا پستونګو کینیولې که د دنیا دو پیسې پکې هوا کار کومه او چې دو پیسې پکې نه غاڼو کوم دا نه لري چې دا ګوره دیندار ده دا جز ده دا غریب ده دا مسافر ده دا بیوسه ده او زما وسکي د له یو کوم خیر دې ز خرابې قالا ایکسپایر بشي خراب بشي خو غاڼو ورکي وتی اللہ تعالی بعبد من عباده آتاه الله مالا اوتی اللہ ارا واستش الله تایو بندا حذیف رضی اللہ تعالی عنہ دیر خسته بیان من تکای دې حدیث حالت وګورئ وګوره حضرت حذیف رضی اللہ تعالی عنہ هغه سوې اوتی اللہ بعبد من عباده پښک انشاء الله تعالی واسطه شالله ته یو بندا د بندگانو د الله نه آتاه الله هو مالن چې مال نو وی هغه او وی هغه تا ما فقال له الله ورته ما زاملته په دنیا الله دربار کې به پېشي والله او الله اوله ډې مال لکړیو الله بوت مازه ملطف دنیا تا عمل کړړی په دنیا کې په دی مال خپل کې دا مال د څنګه لوګولی او قالله نوای به دی ولهتونمونله حدديسه حالان کې دله نه نه پټی د دله نه سه خبره نه شي په ټولې په ټړی خو نه شي که نه نوقاله اغ ب یاره ب زماره بهتې تنی ما را کریو تا ما تا مال ای ربا تا ما تا دیر مال لا کریو فکنتو نو امزو او بایو عنا چما با لین دین کاو د خلکو سرا پا مال کے وکان من خلوقی الجوال او دا اخلاقو زمان جواد نرمی ما با نرمی کولا زمان کان نرمی او په کاروبار کے فکنتو امزو اتایسر و علمو سرے ا چې ما با اسان کولا پا ماردار دار باندې موسر چې داغه په وسره زیدا مالدار سلمان نرم کولا واونو زیرل موسر اما با انتظار کا ما با محلت ور کا اغا څنګه دستا محلت به میور ور کو جزاء خير دے مړه بل وه ولا کې نوای با الله تعالی ان انا حقو بذا کا من کا انا احق الله بو انا احق زړه لایق په دې سرستانه زړه لایق په دې سره انه د دین د مخین ازستان دې لایق ما چته په خپل مخلوق باندې نرمی کې او د خپل معتبر سره نرمی اخلاق سره نزل دې لایق ما چې زبر دې نرمی کوم د خپل مخلوق سره تجاوزوا عن عبدي او فرشتو تی چتاجاوز کای تاسو ددنا د بند زمانه یعنی نرمیو کای تاسو یعنی مافیو کای تاسو زما د بندنا د چ سوړه ګنا ده نو ته مافیو کای یا نرمیو کای تاسو زما د بنده سره قالا عقب بن عامر و ابو مسعود الانصاری رضی الله عنهما فهاکا زومدار انگی سمیناه اولیدن من دیل را من فی رسول اللہ سزم دخلیدن بیلی صلاة و سلامنا دا اس خبر من دن بیلی صلاة و سلام دخلینا اولیدن و رواه موسلم نصر کی انتظار کی محلت ورکی او بیا عالم تا او بیا طالب تا دانوی چزا بچیا ها یا بس ما بمک ریتا وعن بی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال او دې طلبه غریبانان لال راشي پیسې اوسرني دې یانو چا واپس شي بیا واغې نراضې وې زموږه وډي ګمګو زم ما بس دې را ګل ها هغه بیا اومنو ګوري قالانو وي رسول الله صلى الله عليه وسلم من انزر مو سرن چا چې مهلتور یو تنگ دستا انتظار کو دا تنگ دستي قضې اور ورکړې او قرض ټیم میاد پوره شوه خداغه صدا قرض واپسولو د پارسنو مهلتو د ورکا او وزعلوا ایای اور ته معفی وکړه لکه خداغه د پاره قرض چې تا خو زمانا 200 روپیا غسوي 600 روپیا غسوي یو لاکه غسوي خو تا د وخت د دې وس نه کیږي نو بس معافی کا نن سباسو سوخه پیسې بور ورسې ستابه خزرورته تا له میاش دو لمقد زم نظر کئ اغه نو خپردا هسه سن نا قد زم نور کئ نو الله په ځاسې مصیبتونو ممتلا کړي ویه از ولله الله یومل قیامت تا تزل عرشی نو از ولله الله یومل قیامت تا تزل عرشی نو سور تبگی دل الله په ورځ د قیامت کې لان دې د سورې درس پنا الله با د قیامت فور د خپل ار د سورې د لان دې او ساتي لاذل الا لاذلو چنه به سورې په داس کې مگر سورې د الله واو تنزي وکاله حديث حسن صحيحون وان جابر رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاه والسلام منو بیرا واغسته دادن دا یوخا فوزن فوزن دار قیمت اطالا دا دا فوزن نو قیمت دارگی وزن کا د پیسو سرا دارگی قیمت درون کا اپو زندوالی وزن کا دا دار قیمت در دا قیمت دیم فا ارجه ها خود رون دی که داگه که یه داگه پا قیمت که تا دازی سیز نو درون تولی اوتا ورکه لکه اوخی خواه غسته دا پا زر بلفرز و تقدیر پا زر درهم نو درهم خود سرانو نو درهم پیوست که و لسه اور به شو ورکله غنم ورکله جواره ورکړه د مکیلاتونه لو هغه او ته ټولګه خطوله او ته داغینه سو ورک دروند ورک دا مور کولې شي متفقون علی اتفاق کړي شی په دې حدیث د بوخاری او د مسلم وعن ابي سفان سوید ابن قیس رضی الله تعالی عنہ قالغه وی قال اغوی جلبتو انا و مخرمتو العبدی بزم من حجر راح کم ها رول ما ها؟ او مخرمتو العبدی یو رخ ده هجر نا مقام ده صالح علیه السلام چکم علاکه وی دا غزین ما یو رخ رولو رخ ده یو تان می رولو ده کپلو پوش وجاء النبي صلى الله عليه وسلم نوراغه مونږ ته نبی عليه صلوات و سلام حضرت مونږ ته راغه فسا و منا بسر ویلا نو قيمته کو مونږ لرا نخي کو مونږ لرا بسر د یو پرتګو بسر د یو پرتګو اغه نرخي او کو مونږ سرا چه پده و هند يومسرا وزنن توليو وزان ماصه توليو تول به کاو يزنو بالاجره چا بتول کاو بالاجره پ مزدوري تول به ما صدقاو خو ما بده تول غل سر کوله مزدوري ور کوله تول فقال نبي عليه السلام للي وزان او وزان تا تول تا زن تول کا و ارج او درن تول کا او ابو داوود ترمذی و قال حدیثنا سنسین ها خیر په بازي قصابانه باز خلکو م پیخوا پوغوا و نور تلوي چابليو پای کې به زور وک ها ا نو بازه اجو دم نشه مالا شابه رشه و سوده کار خره پګړې ار سماري میګا ها ولته دا اوسم طریقې ورځي باز خلکو را سو غلط کار کوي الله زموږ ټو ته غلطو کارونه ساتي ټولونو کې نقصان بار جوس کې چکم نقصان کیږي دا ګړې نوکصانی شي الله زموږ دنو دا موږ نه کو چې موږ ګټاو کړه دا موږ تاوان وکړه دا ګټه خو د دنیا عارضی ده په تل کې چې ته دا سودا تر ماجګر په ورته ته وسه نو ته ماجګر ته پاتې کیږو کړه تنهونو لا ګټه کې اوزان تبا کې نا نقصان نه دی په کار ها ها ها ها